Nyolcadik fejezet Dr. Watson első levele Ettől kezdve úgy adom vissza az eseményeket, ahogy Sherlock Holmesnak nak írott leveleimbe betettem őket papírra. A levelek itt fekszenek előttem az asztalon. Egy lap híjával, amely elkallódott, szövegüket változatlanul hagytam. Bár még mindig világosan emlékszem az egész tragikus sorozatran, minden bizonyjal pontosabban számolnak be akkori hangulataimról és meglátásaimról, mintha csak memóriámra támaszkodnék. Baskerville Hall, október 13 -án. Kedves Holmes! Remélem korábbi leveleim és a táviratok perszni pontosággal tájékoztatták mindarról, ami itt, az Isten háta mögött egyáltalán említést érdemel. Minél tovább él, ezen a vidéken valaki annál jobban hatása alá kerül a láb hangulatának, sőt, merem mondani, démoni varázsának. Telepedj meg csak rajta, s már is elszakadtál modern angol civilizációnktól. Amit viszont cserébe kaptál érte, nyomon felfedezheted magad körül a történelem előtti ember lakóhelyeit és munkájának nyomait. Bármerre indulsz, mindenünnen elét bukkannak az elfededett ősember házai temetkezőhelyei, és azok a hatalmas kőoszlopok, amelyek sokak szerint templomaiból maradtak ránk. Egyetlen pillantást kell csak vetni a kopár domboldalon szerteszét heverő szürke kunyhókra, és a szemlélő már is az ősidőben érezheti magát. Nem csodálkoznék, ha egyszer csak állatbőbe öltözött bozontos embert pillantanék meg, amint éppen kimászik az alacsony ajtón, vagy kőhegyű nyilat illeszt így a húrjára. Mondom, nem csodálkoznék, mivel ez az ősember jobban beleillik a tájba, mint jó maga. Számomra azt tűnik a legkülönösebbnek, hogy oly sokan éltek itt annak idején, hiszen a vidék talaja mindig is terméketlen lehetett. Nem vagyok régész, de valahogy úgy sejtem, hogy ez a nép kerülhette a harcot, és mivel rettegetű üldözőitől óhatatlanul olyan helyre kellett húzódnia, ahova semmi más csoport sem kívánkozott. Belátom, hogy mindez meglehetősen távol esik küldetésem céljától, sőt, ismerve a maga szigorúan gyakorlati gondolkodását, azt is tudom, hogy valószínűleg untatom csak. Még jól emlékszem tökéletes érdektelenségére, amikor azt a kérdést vitattuk, hogy vajon a nap keringe a föld körül, vagy megfordítva. Hadd térjek hát vissza a Sir Henry Baskerville-lel kapcsolatos tényekhez. Az utóbbi néhány nap folyamán azért nem kapott újabb beszámolót, mivel mindmáig semmi különös nem történt. Ekkor azonban igen meglepő dolog következett, amiről a maga helyén majd beszámolok. Mielőtt azonban elkezdenék, kénytelen vagyok felvázolni az előzményeket. Az egyik előzmény, s erről eddig nem sokat írtam, a tartózkodó szökött fegyenc. Nagyon valószínű, hogy sikerült végérvényesen kereket oldani, ami gyógyírként hat persze a környék magányos háztulajdonos in kedévi Szökése óta két teljes hét telt el, azóta se híre se hangva. Nem valószínű, hogy ennyi ideig kitartott volna a lápam. Ami az elrejtőzését illeti, erre itt van mód korlátlanul. Bármelyik kőkunyhóba felüthette volna a tanyáját. Enni való viszont nincs, ha csak nem rabolt el és vág le egyet a lápam legeltetett birkák közül. Minden esetre úgy hiszük végleg elment, s a láplagó gazdák most már nyugodtabban alszanak. A kastélyban négyen vagyunk, éppkézláp férfiak, a mi biztonságunkat illetően tehát nincs mitől rettenyünk, de bevallom, hogy még elfog az aggodalom, ha steplatonék jutnak eszembe. Mérföldekre raknak tőlünk, s a távolság miatt alig ha siethetnénk segítségükre. Csupán mindenesük van, meg egy öreg szolgáljuk, ami pedig a két testvért illeti, Nos, a férfi nemigen büszkélkedhetik az erejével. Feltétlenül ki lennének szolgáltatva egy olyan gátlástalan fickónak, mint a nating Hilli gyilkos, ha ez egyszer arra vetemednék, hogy betörjön a házukba. Mivel a dolog rettentően aggasztott mindkettőnket, úgy értem ször Henryt meg engem, azt javasoltuk Steppletonnak, átküldjük Perkénzt az istáló szolgát, de a természet búvár erről hallani sem akart. Ide tartozik még, hogy közös barátunk, a baronett egyre több érdeklődés mutat csinos szomszédnőnk iránt. Ebben persze nincsen semmi különös, hiszen vállalkozó kedvű embernek, mint amilyen Sir Harry is, hallatlanul unalmas lehet ezen az Isten háta mögötti helyen élni. Mr. Templeton pedig valójában bájos szemre való teremtés. Van benne valami forró égővi, egzotikus jelleg, s talán még jobban kiemeli bátjának hűvös kimértsége. Bár meg kell mondanom, a férfiba is rejtőzhet sok indulat. Stepleton szerintem erősen kézben tartja hugát. Többször láttam, hogy a lány beszéd közben folyton bátya tekintetét kereste, mintha jóváhagyását várnám mondandójához. Szeretném hinni, hogy Stepleton jól bánik hugával. Szeme hidegen fénylik, szája szélét összeszorítja, és ez általában határozott alkatra, de gyakran nyers természetre van. Maga is érdekes embernek tartaná, ebbe biztos vagyok. Már említett első napunkon meg is látogatta Baskervilt, majd a rátkövetkező következő délelőttől rögtön magával cipelt mindkettőnket, hogy megmutassa a helyet, ahol a legenda szerint utolérte a gonosz hugót a végzet. Mérföldeken átbandukoltunk a lápvidéken, még végre a tett helyre értünk. Olyan a hangulata, hogy magába véve is sugalhatta volna az egész rémhistóriát. Kurta völgy, amelyet szélfúta, cukorsüveg alakú sziklák szegélyeznek. A hasadék tágas, füves térségre nyílik, tele szürkére szikkadt katángal. A térség közepén két letöredezett hegyes kődarab magaslik. Ha jól megnézte őket az ember, tényleg szörnyűséges vadállat óriási emésztő agyaraira emlékeztettek. A helyszín minden vonatkozásban egybevágott az emlékezetes tragédiával. Ször itt nagyon megragadta a látvány, és többször is megkérdezte Stepleton: vajon hiszi-e, hogy természet fölötti erőkbe avatkozhatnak az ember sorsába. Könnyet hangja sem leplezette, hogy a baronet érdeklődése szívből fakad. Stepleton óvatos válaszokat adott, de nem volt nehéz rájönni, hogy fékezi magát, és a baronetre való tekintettel távolról sem mondott el mindent, amit tudott. Több párhuzamos esetet ismertetett, amikor egész familiák szenvedtek ördögi praktikák következtében, és azt a benyomást keltette bennünk, hogy tulajdonképpen egyetért a közkeletű felfogással. Visszafelé útba ejtettük a csendes fészket, ahol megebédeltünk, s ekkor történt, hogy Sir Harry megismerkedett Miss Platonnal. A baronetta találkozás első percében felfigyelt a hölgyre, és csak a bak nem láthatta, hogy a figyelem kölcsönös. Hazafelé menett Sir Henry újra és újra szóba hozta az ifjú hölgyet, és azóta alig telt el nap, hogy a két testvért így vagy úgy ne láttuk volna. Ma például velünk vacsoráztak, s már hallottam, hogy a jövő héten viszont mi megyünk hozzájuk. Az ember jó zenésszel azt hihetné, hogy Stepleton örül a két fiatal egymásra találásának. Ezzel szemben nem egyszer vettem észre a legmélyebb rossz tekintetében, amikor Sir Henry kizárólag húgának szentelte a figyelmét. Nem kétséges, hogy Stepleton nagyon ragaszkodik hugához, hiszen nélküle bizonyára igen magányos életel volna. De szerintem az már a legnagyobb fokú önzés lenne, ha útjában állva meggátolná, hogy ilyen remekül férhez mehessen. Mind a mellett az az érzésem minden áron meg akarja előzni, hogy a hajlandóságból szerelem legyen, és több ízben megfigyeltem, hogy mindent elkövet, csak hogy kettesben ne maradhassanak. Mellesleg helyzetem nem lesz irídlésre méltó, ha nehézséget még egy szerelmi históriát is tetézi, különös tekintettel arra az instrukciójára, kedves Hons, hogy ne hagyjam magában kószálni a baronettet. Hamarosan éleszek a világ legutáltabb embere, ha szó szerint kell ragaszkodnom ehhez az utasításhoz. Valamelyik nap, pontosabban csütörtökön, Mortimer doktor ebédelt nálunk. Egy sírhalmot bontott föl Sikerült szertenni egy ősember koponyára, ami hallatlan örömmel tölti el. Soha nem láttam még ilyen naív lelkesedést. még később érkeztek, s a jó doktor valamennyiüket őket kivitt a tiszafa alléba, hogy Henry kérésére pontosan megmutassa, mi is történt azon a bizonyos végzetes éjszakán. A tiszafa allé komor hangulatú, hosszú sétány. Két sor magas, nyílt sövény szegélyezi, amelyet belülről, mint két oldalom, keskenyebb sáv Végében öreg, rozzant kerti ház áll. Fele útján található a kapu, amely a lápra nyílik, s ahol az öreg úr elpotyantotta a szivarhamut. A kapu fehér faalkotmány, s le van lakatolva. Mögötte kezdődik a lápvidék. Eszembe jutott a maga elméletes, megpróbáltam elképzelni, hogy is eshetett a dolog. Amint az öreg úr ott állt, megpillanthatott valamit, ami a láb felől közeledett. Ez annyira rémületbe ejthette, hogy zavarodottságában futásnak eredt. Futott, míg a püszta rémülettől és kimerültségtől összenemesett. Máshová, mint a komor, hosszú alagútban nem menekülhetett. De mitől menekült? Egy lápvidéki juhászkutyától, vagy egy komorf, néma szellem kutyától, egy rémtől. Volt-e szerepe embernek is a történtekben? Tudott-e többet is a sápatag éberberimor, mint amennyit elmer mondani? Mindez csupa homály és sötétség, egy valószínű büntény árnyával súlyosbítva. De itt van mindjárt egy másik szomszéd, akivel legutóbbi levelem óta ismerkedtem meg. A Lafter Hillbeli, Mr. Franklinről van szó, aki déli irányban, tőlünk kb. négy mérföldre lakik. Mr. Franklin vörösképű, fehérhajú, szangvinikus természetű öreg úr. A joga mániája. Eddig már vagyont költött pereskedésre, Csupán a harckedvéért viaskodik, és mivel az eredmény, vagyis hogy ki nyer mindegy neki, elképzelheti, mibe kerül ez a szórakozása. Előfordul, hogy lezár egy átjárót, és kényszeríti a községet, hogy per útján nyitassa ki vele. Más esetben saját kezűleg tépi le valakinek a kertkapuját, kijelentve, hogy ott mindig is átjáró volt, provokálva az illetőt, hogy birtok háborításért beperelje. Töviről hegyire ismeri az ősi birtok és szolgalmi jogot, és tudását ugyanannyi szor fordítja Fernworthy lakosainak hasznára, mint vesztére. Így aztán nem csoda, hogy hol diadalmenetbe viszik végig a falu fő utcaján, hol pedig jelképesen megégetik, attól függően mi volt a legutolsó kimenetele. Azt mondják, e pillanatban nem kevesebb, mint hét pere van folyamatban, amelynek valószínűleg fel is emésztik vagyon a maradékait, úgyhogy lassan megszorul a hudok a körül, és nem nemigen lesz módja rá, hogy továbbra koncátlankodjék. Ettől a megszállottságától eltekintve kedves, jó indulatú ember, csak azért említem, mert külön felhívta figyelmemet a szomszédok leírására. Mr. Frankland e pillanatban különös dologgal foglalkozik, ugyanis mint amatőr csillagásznak van egy kitűnő teleszkópja, amelyel felszerelkezve egész nap a háza tetején hasal, és a lápvidéket pásztázza abban reménykedve, hátha megpillantja valahol a szökött bűnözőt. Ha csak ezzel foglalkoznék, nem is lett volna olyan baj, de az a hír járja, hogy be akarja perelni dr. mortimer mert a hozzátartozók engedélye nélkül bontott fel egy sírt. És ez így van, hiszen az említett koponyát kőkorszakbeli sírbolásta elől Long dog -ban. Mr. Franklin nagyba hozzájárult, hogy ne legyen egy hangú körülöttünk az élet, amit komikus magatartásával valóságos üdüléssé tesz. Most, hogy kimerítően tájékoztattam a szökötfogói, stepletonész, dr. Mortimer és Mr. Frankland Lafterhill gazdája dolgairól, hat fejezzem be valami fontosabból. A házas házaspárról akarok elmondani valamit, mégpedig pedig egy olyan meglepő dolgot, ami a múlt héten történt. Mindenek előtt hadd szóljak a próbatáviratról. Ezt ugye azért küldte, hogy bizonyságot szerezzen, idelent van-e a komornyi. Azt már megértem, hogy a postamester tanúsága szerint a távirat nem ért semmit, ugyanis most bizonyítékunk se pró, se kontra nincsen. Elmondtam Sir Henrynek, mit végeztem, mire a baronet a tőle megszokott rámenőssége nyomban magához kérte Barrymurt, és megkérdezte tőle, vajon ő maga vette át a táviratot. Berimur igennel felelt. A maga kezébe adta a fjú a küldeményt, kérdezte Sir Henry Berimúr meglepetnek látszott, gondolkodott egy darabig. Nem, válaszolta. Épp a lomtárban voltam. A feleségem hozta be. És ki válaszolt rá? Maga? Nem, megmondtam a feleségemnek, mit válaszoljon, és ő lement, és megírta. Este te hozakodott elő a tévával. Nem egészen értettem ma reggel, mit jelenten az a kérdései, Sörn mondta. Szeretném hinni, nem azt, hogy valamely hibám miatt megrendült a bizalma bennem. Sir Henry kénytelen volt megnyugtatni Berimult, hogy erről szó sincs. Végül csak úgy sikerült megbékíteni a komolnyikot, hogy mivel időközben Londonból megérkeztek a megrendelt holmik, régi ruhatára javát neki ajándékozta. Barrymuth felesége nagyon érdekel engem, nagy természetű, egyszerű, nem túl okos, de feltétlenül tisztességes és látnivalóan puritán életfelfogású asszony. Nála rendíthetetlenebb teremtést el sem tudnék képzelni. Már közöltem viszont, hogyan hallottam keservesen zokogni első éjszakánkon, sőt, azóta is többször észrevettem, hogy ki van sírva a szeme. Nem kétséges, hogy nehéz bánat gyötri. Néha arra gondolok, valamilyen ballépés emléke kísértheti, máskor meg azt gyaníntom, hogy Barry múzsarnokoskodik múzs felötte. Mindig is hittem, hogy ennek a férfinak a jellemében feltétlenül kell lenni valami különös és kétes vonásnak. Múlt éjszakai élményem azonban végleg gyanussá tette előttem. Persze, az is lehet, hogy tulajdonképpen semmiség az egész ügy. Magának tudnia kell, hogy nem vagyok jó alvó. És amióta állandóan figyelemmel kísérek mindent ebben a házban, felületesebben alszom, mint valaha. Tegnap éjszaka a hajnali kettő felé arra ébredtem, hogy szobán falánál lopakodik valaki. Felugrottam, kinyitottam az ajtót, és kikémleltem. Hosszú fekete árnyék suhant végig a folyosón. Az árnyék egy férfié volt, aki óvatos léptekkel sertenkedett előre. Kezében gyertyát tartott. Ing meg nadrág volt rajta, de cipőt vagy papucsot nem viselt. Sokat nem láttam belőle, de magasságáról rögtön rájöttem, hogy nem lehet más, mint a komornyik. Lassan vigyázva haladt, lerít róla, hogy rosszban el. Írtam már, hogy a folyosót galéria szakítja meg a nagy terem mellettén, de aztán tovább folytatódik a másik szányban. Megvártam, míg a komornyik eltűnik, majd utána eredtem. Mire beértem a galériába, ő már a folyosó túlsó végén járt. A gyertyafény most nyitott hajtón átszürem lett ki. Barry Moore belépett az egyik szobába. Igen ám, csak hogy a túlsó szánybeli szobán nincsenek bebútorozva, és nem is használják őket. A komornyik kirándulása körül tehát egyre szaporodott a rejtély. A gyertya most nyugodtan égett, mintha leállították volna valahova. Amilyen halkan csak tudtam végül, lopakottam a folyosón és bekukucskáltam az ajtón. Berimur kezében a gyertyával, amelyet szinte neki nyomott az üvegtábának szorosan az ablak előtt állt. Fél arca felén volt fordítva. Vonásai belső feszültségről árulkodtak, mintha várt volna valamit, s közben kifelé merett a sötét lábra. Néhány percig erősen figyelt, majd nagyot mordult, és türelmetlen gesztus kíséretében eloltotta a gyertyát. Azonnal a szobámba siettem, és nem sokkal később megint hallottam Berimur lépteit, amint visszafelé topogott. Jóval később, mikor már félig elszúnyattam, kulcs csikordulására lettem figyelmes, de azt nem tudtam volna megmondani, milyen irányból jött az aj. Hogy mindez mit jelent, még csak nem is sejtem. De egy biztos, ebben a házban komor titoklappang valahol, s hogy ennek előbb-utóbb végére kell járnunk. Nem akarom feltevéseimmel untatni magát, hiszen megfogadtatta velem, hogy csupán tényekről írjak. Ma délelőtt hosszú beszélgetést folytattam Sir Henryvel. Megtárgyaltuk éjszakai élményemet, és haditervet csináltunk. Többet most nem is írok erről, annál érdekesebb lesz legközelebbi beszámolóm.